Bismillahi rrahmani rrahim. Elhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulna Muhammed wa ala alihi wa ashabihi as wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Të jep falënderimet, lavdrimet, adhurojmet tona i Zotit Allah te Azhxhël. Andaj vetëm pritim dhe falë kërkojm lavdat dhe bekimet e Allahu qofshin me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen be shokët dashë gjithata që ndjekin rrugën e drejtë dhe të sëpërtet të zdirë ditë një gjykimit. Të nërolezër, vazhdojnë amëtutje me nëgjarjet dhe me uhtëtimin e njerëzimit në botën e përtejme, në botën a heretit, ku kemi përmendur se njerëzit pasë rinjalljes i pretë të vimi. Dhe Allahu të vare ka o tala, ku do qofshin këta njerëz, ku do qofshin të varosur, ku do qofshin të rinjallur, Allahu جل وعلا do ti sill do ti do të bën në një vend të caktuar të quajtur Mahshar. Ne kemi folur për Hashrin dhe Mahsherin në takimin e kaluar ku kemi thënë se edhe kras, do të them vërtetësive, kras shumë gjëra të rënda që njerëzit kanë mpretua dit, nuk do jen të jenë të gjithë në këtë gjendje. Prandaj ditën e gjykimit, në këtë ditë të gjitha gjërat qofshin ato të leta apo qofshin të vështira, ndodhin odhët si pas veprëve të njëriët. Në basë të veprëve, vendohës të gjithë dëgjë. Vepra është aje që me lene Allah të zëllë e lehëtësën situatën, dhe vepra e ti është aje që i a vështërësën situatën. Nëndaj vërësësh nga vepra, vje lehësime dhe vje vështërësime. Dhe asë një basë që të nuk do të mirë Për dallim nga jeta e kësaj bote ku jo rollhara vepra absolutisht në thëmirë të parazisit, në kuptim pozitiv vepra e mirë, por njeriu mund të ketë vështirësi për kundër veprës së mirë. Dhe në anën tjetër mund të ketë lehtësime për kundër veprave të këqia. Dorso bota e tjetër nuk është kështu, është ndryshe. Dhe kur njerëzit të grumbullohen dhe të vinë nga anë të ndryshme në mënyra të ndryshme, sikurse kemi cekë dhe ardha aty nuk është e njëjtë dhe kush vije, do thot të të i tërhiqur zvarr për fytyrën e tij, Allahu na ruaj të për kokë, e dikush me mundime të ndryshme, e dikush do thot i përcjellun me nderimet më të mëdha, apo me delegacione dhe me udhëheqje dhe karavanat e melajëve të bartur me supët e tyra, varësish tash nga shkalla dhe ngritja e fytyrës tek Allahu Xhelal Xelalu. Të nderojë kur njerëz të, të buon në tokën që Zoti xelalualla ka caktuar ato të mblidhen, do thotë nuk do të jetë situatë lehtë. Fillimisht ajo që përmend Kurani është se do të jetë një pritje me të vërtetë shumë e frikshme dhe të mhershme për njerëzit. Do të jetë një pritje me kozgatje marramendse, pa paramendushme, me kalkulimet e kësaj bote. Do thotë do të pritet, do thotë do të pritet me mira vjet, ardhja e gjykimit. Nashë kuptojmë kështu do të kështu, pasi kam thën, atje janë zhvillime ndryshe. Janë gjëra të ndryshme, di si kam sigurisht se këto, por është një pritje e gjatë. Dhe në këtë pritje do të ndodhin më të vërtetë gjëra shumë të freskëta, të të mërshta, që do të kaplojnë më të vërtetë njeriu, do të jetë në një situatë tete, tete vështirë. Por gjithashtu, njëjtë ajo që kam thën tek citata uh, e kaluar, edhe në këtë citat nuk do të jenë të gjithë në në të njëjtën një gjendje po porfot kjo si shumica njerëzve do të jenë në friksim dhe në panik dhe dhe, dhe trishtim të kapluar për shkak të ngjarve që do të ndodhin e çka do të ndodhë atje Fillimisht ka përmendur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se njerëzve do t'u afrohet dielli në largësi apo të them në afërsi shumë të madhe do të jetë mbi kokat e tyre Kjo djil që ta është ditë sa është bëa të thëmë parafërseshtë shkenstarë sa e kanë do të matë larkësin nga toka, sa, sa dhe qoftë kja me gjithatë është supozimë, apo? Por sa dhe qoftë është larkësi shumë e madhe, dërsa atë ditë do t'jëtë në bikokët e tyre. Në kjo djil, aferësia ati të nërëzër do t'i bënë njerë në cikletë madhe, ku ata do të kaplonë nga një djersitje e pa paramendushme dhe pa imaginushme Njëtë në kësha i bote Pra ndajë thëtë pejgamberi s.a.sallem Jednu shëmsu minë al-khalaik Fa ja rëkun Do të afrohet djelin Bi kokët e njerëzve Dhe ata do të djersitën Madje do të zhytën e djers Apo Do të kjetë nga ata që Do të arrin Djersë ati deri në Zogën e këmbës e ti E do të kjetë ati Do të arrin djersë ati deri në bjëgjën të, të ti E do të këtë atyre që djerësa e ti do të arrinë dhe në mbi gjysmë në trupët e ti. Madje, thëtë për e gamberi sallallahu alësallam, do të këtë për atyre që djerësa atyre do të toa mbilgojnë e tynë. Do të arrinë dhe në goja tynë e la të zhutë në djerës. Dhe kjo djersitja, kanë thënë djetarët, vje si pasoj e, dhe më thonë, frike së malë, si pasoj, madje edhe të dyndje së malë të krieseve në aditë. Od, nuk do të jenë komot, nuk do të jenë rahat, nuk do të kenë vend mjaftueshëm, pritje të mëdha, frikë të mëdha, çfarë do të ndodhë? Në anën tjetër dielli mbi koka, ndërsa para ty ne çfarë ka? Para tyra të ndrëllazor Konya, Varshum, të freskëm të xhehenimit në drejtim të njerëzve. Andaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Së nkat, nkat gjendjen, këtë citat në këtë rast, apo" Jehenimi është i kapur me 70 frej. Apo 70 frej i ka. Çdo fran nga këto nga këto, do të thotë, që e mbajnë Jehenimin është i kapur nga 70000 melajkë. Para më me në tepër sa melajkë kanë, vetëm çë e mbajnë Jehenimin që mos dërvishin me njerëzit. Kjo normalisht nuk është që Jehenimi vërfson mbi ta, por është me dërtesë totale e frikshme. Totale e rëndë që do të apërëtoj njerëzit në adit. Andaj gjitha nga këta 7-10 frej, nga 70.000 me lajke duke e mbajtur gjëhnime që mos të vërshonë bë mi njerëzit. Gjithashtot njerëzit kur eshojnë gjëhnimin dhe lejmruhen në këtë gjendje se Allahu sët është i hithruar, hithrev, që nuk është hithruar kështo asë njerë me parë. Allah në ruajtë. Nga se nuk ka ndohet asë njerë, në këtë njëjtën kohë, njëjtën vend, ti je mblyer të gjithë mëkatarët, ti je mblyer të gjithë kriminalët, të gjithë njerëzit e këshit. Prandaj Allahu xelaluh ka ditë është i hidhur, hidrim, që sikurse ka thënë pejgamberi sallallahu së alajhi wasallam, nuk është nuk ka qenë i hidhur asnjëherë më parë. Dhe do të një situatë, situatë e vështirë, kras këtyre këto situatave të rrethanave, vetpritja është një lloj dënimi. Vetë pritej është një lloj cikletë si ngarkese. Ata njerëzit do të kërkojnë që dikush t'u bëjë zgjidhje. Dhe në këtë ditë kush është ai që mund zidhje, të bëjë zgjidhje, nuk do të shkojnë te askush. Nuk do të shkojnë as tek të parët e tyre, as tek kryetarët e tyre, as tek udhëheqësit e tyre, as tek pasojtë e tyre. Por ku do të shkojnë njerëzit pas kërkuaz zgjidhje? Do të zidhje, shkojnë tek pejgamberi i Allahut, O Zot sikurse ka një hadith më gjatë të shefatet, sikurse keman më përmendin inshallah shefatin, hadithi i gjatë që njerzit kërkuan ndërmjetësim tek Allahu tek do të thotë ë pejgamberi te Allahu që të ndërmjetësojnë tek Allahu që të vijë ta bëj gjykimin. Çka do të ç bëhet me ta? Po spa ku të marr fund këtë citat, të marr fund këtë ngarkesë që siklet i shkaktuar në në këtë pozicion. Dhe normalisht çdo pejgamber do të fik dorë nga kjo kërkuese, nga si do thot, nafsi, nafsi. Vetja ime, vetja ime. Jam cikletën si tim, jam të lashtë mia, para me na. Kur pejgamberi i Allahut t'u xel, të thot, jam në kët jang, ja ku janë të tjerat. Pastaj normalisht, sikur thash, do ta përmendim gjithësisht te hadithi i xefatit. Muhamedi sallallahu aleyhi وسلم është ai i cili pranon që të shkon tek Allahu xhelaluhu dhe të kërkon gazov të xhelavola që të vijë që të gjykon bikrerat, që të ndahet vërtet e mirë nga e ligu dhe të ndahet ai që meriton shpëlimin nga ai që merr ndënimin. Dhe gjithashtu këtë përfundon kjo situatë e frikshme me ato ngarkesë se a thua vall çfarë do të bëhet me njerëzit. E zhvillime të tëra të ndeshme që do të ndodhin këtë ditë, derisa të vijë Allahu xhallah për gjykuar mëset e njerëzve. E kurcullan gjykimi, pastaj ka situata e tjerë normalisht sikur që e përmenda ju të gjithë do të jeni në cikletin e dilleve dhe xhehnemit ju të gjithë do të jeni në cikletin e frikës dhe trishtimit prandaj kjo kjo është kalimtare e pasojë Allahu xha lahu ala thash pejgambert e tij me njerëzët e vësërmë muslimanë të mirë e njerëz të mirë Allahu xha lahu ala i sigurojnë u largon frikën dhe i fut në njën e arshë rrisi, kurse ka arë hadithet për e kamberi s.a.s. apo se ka persona që do tjenë njën e arshët a Allahut, a ditë ku nuk ka hije tjetër përsi hije së ti. A da e dikush njën e arshët, e dikush nën vapën dhe temperaturën e lartë të djelet, që nuk paramenuat të të të të botë si ndodhë kjo. Por e kam përmendë disërë, sa ati Allahut Gjallarohu jepë njerëzve fuqi tjera, uja pa tje, gjera të tjera në krijim të tarinë të tjene që normalisht të keni mundësit i përbalojnë ndryshe ato zhvillime që do ndodhë në tje e autor. E kjo ka përve të me qëndrimin që është shumë i gjatë dhe i përcelur me situatat teje, teje të frekshme teje të vështira dhe njerëzit nga kja si kurse ka arë pasaj një sure e quajtur sure të lëgjethje. Thatë me gamberi sa oselëm A të gjithë Kur të shuojnë këtë situatë të frekshme Prejës i gjikimin Allahu Gjalli Ola E kur të vijë Allahu përgjikuar Të gjithu kullu umme Gjithu popull Biën gjunjë Apo, si kurse dërzot Par Allahu Gjalli Ola për të prit Sa thua valë qëfar do ndodhë me të aptun Andë Allahu Gjalli Ola thot O jume të ra Kulle ummetin gjathje Kullu ummetin të dha Ila kitabihë Allah u gjerë lavala thotë atë ditë të gjithë njerëzit të gjithë popujt gjithë e thie i gjenë të gjynëzuar në gjyntë e tjyre dhe gjithë do kush do tirit në bastë librave të ti në bastë shkrimeve që aty janë veprat e njerëzit të nërojzër me leoni që në përfundim të kësaj pike të apërmendibetëm disa dobi që jenë mërëndësi të kemi parasysh duke qinë endenit në kësaj bote nga se kemi përmendur Ne mundemi që nga kjo botë me lejën e Allah Gjellera të përcaktojmë se si do të ndodhë meneve dhe qëfar do ndodh me neve nesër, të ndodhë meneve nesër kër të kalojnë e botën të gjatër. Anda e ti priktu me lejën e Allah munërshë, të mundër që të regullar shtatusën të nesën dhe botën e ahiretit. Anda e qëfar do binë të zirëm nga kjo që përmenda? E para të ndërlëzër qëndërimi para Allah Gjellera. Si këna mundësi që të kemi në qëndërimi më dinjitoz, më i sigurt, më i mirë ditë gjykimit. Nga këto çendrime që përmela deri më tani, dietarët kanë thënë se njeriu qëndron për Allahut ato gjial apo dy çendrime të tetë rëndësishme. Njëri është njëtë në kësaj bote e tjetër është në botën tjetër. Sa më kvalitativ dhe sa më të cilësor është çendrimi i njeriu për Allahun këtë botë, aq më të çeta çendrimi i ti tij në botën tjetër. E sa so ma i pa vëmenë që më është në riu Për qëndrime ti për Allahot në këtë bot Aqë më fështinë dhe të këtë njesë qëndrime ti për Allahot Kërden me dhënë lëgari E për sëpar qëndrime i bëtë fjolën këtë bot Qëndrime në një riu të për Allahot në namaz Që ai, a rëndë të për Allahot në namaz Po, a i qëndrën Allahot në këmë namaz A i bjenë në gjëjnë Allahot në namaz A i bjenë në, në sej të një qëndrimi dhe nënshkrimi dhe përulli për Allah të të gjithë. Përndaj, aj që falet dhe aj që është i kujdeshëm dhe namazet i, e fali në kohë, e fali më gjemat, e fali përkushtuar, duku munduar tjetë i përmbledhën këtë namaz, ju e shka përderhën në mëndimet e ti, ka një namaz cilësor, kualitativ, kjo njeri dhe tjetë i sigurët në jesë të tjë në gjikimet, nuk dhe të tjetë si kletet e njerëz Portanto, tendrora zon, sa nga njerëz sot janë të kujdesur për këtë qendrë, sa so, sot ruhan në këtë qendrë, ashtu do të jetë citaota e ndërgjimit tëve. Apo ashtu do të jetë citaota e ditën e gjykimit, Allahu na fal. E dyta, tendrora zon, shikon kë djegjet e frekshme të njerëzve. Mene, për mënyrë për shembull, jo jo diellin po një kodër të së botës me qëndrum mbi kokën. Me çfar fuqie mundesh me e larguafa? S'ka fuqi, thonë. Nuk ka fuqi që mund të larguaj. E ku është djalli me kodrat? Ku është djalli me tokën? Un po tham një një një një, një kodër të së botës me të vendosur mbi kokën tënde nuk kanë mundi të gjitha krijesa të bashkë me u bë me e larguafa. E çfarë të bëna për djallën? E simo largu, por se ka Allahu xhelaluha ka thënë Sëbë atë unë, ju dhillu humullahu fi dhilli Jumë la dhilla illa dhillu Shtatë persona Allahu do fut t'i futë në njërë ti A ditë ku nuk ka hjetër përsi e salatës gjelë Andaj ti, në që ose jenë njërin nga këto, kate, këto kategoritë, shtatë Ka dhe tjërë që apërmanë hadite, për te shtatëve Në që dhe ti i kujdesën për të vepra Me lena Allahu Gjallahu Ala Me fuqin e këtëre veprave jo që në e largon diellin por do të jesh në një hijë që vallahi do të ofron freski, do të ofron fllad dhe siguri që nuk ka mundsi as kush më ta sjell. Dhe në asnjë mënyrë përveçse për merksitur të veprave. Kush janë këto të that persona që ngatë këtë botë kanë mundsi që të jenë ndryshe në gjykimet. Ç'qëndrimi që i ty ndaj Allahut tjetë në një formë tjetër Në një sigurit tjetër, në një freskit tjetër Jo nën presionin dhe vapëne E dilit Allah në ruet Andaj ka thonë pegamberi -so, Një për pe tjini pare është Imamun Adil Udhhejt si drejt Udhhejt si drejt Ati që Allah u gjendevala i kap mundësi me udhhejt me njerëz Dhe kjo nënkupton të gjitha në nivellet e udhhejtës Dukë i filluar udhhejtës në familje A jeti udhhejtës në familje A jeti udhhejtës në familje A jeti drejt Udheqës ku do qoftë dhe në instancët më të lartët të udheqës njërzimit dhe në të më të lartët përshirët sa ma shumë kompetencët të udheqës ashme e ma dhe përjesia dhe ashme e ma dhe mundësia për të fituar që t'jeshtë në njën e allahët në lata, të të qenë anadrësia me ku njëri drejt me udheqës në njërzve Gjështë nuk a thonë pejgamberi së salem nga këtu kategoritë është shabun nesha e fi ibadate llah një djalë i ri i cili është rrit një djalë i ri i cili do thotë ka filluar që nga kjo moshë hershme të zhvillohet dhe të rritet në adhurimin Allahut azhajal do thotë ka filluar ta adhurojë Allahun që në moshë hershme nuk ka qenë dhën pas epsheve nuk ka qenë dhën pas kujtimeve pas lacive të kësaj bote por që nga moshë hershme ka qenë I këthyër ka Allahut e baraka o ta edhe Pasaj ka thonë përgëamberi s.a.s. Gjithashtu rajulun, Njëriu që zemën e ka të lidhë për gjamia është i lidhë për gjamia A i den nga namazë Shkan pun të di Por zemën e ti e ka në gjami Me zipërit më këthyë me falë namazën e E er radhës ato Ka thonë e gjithashtu Dë njerës që jëndash për hirtë Allahut ato gjallë Nuk e ka bashku asë interesë bash interesi fest dobia e përgjithshme mirësia sinqeriteti dëshmëria i ka bashkuar në emër të Allahut atë gjë në emër të Allahut jam bashku në emër të Allahut jam nda ju nuk kuptimisht për çorës po kur jam bashku në emër të Allahut Allah, edhe kur jam nda në emër të Allahut çdo kush punon te në emër të Allahut çka Allah, është ai që sa tve gambërisë sallallahu selam ar situata më të vështira kur provohet në epshnë të ti provohet në dinë të ti refuzon Në të imë një e khafu Allah. Pa varësisht, ajo që e provokon, a është e shquar në bukurinë e saj, në pasurinë e saj, në autoritë e saj, a e refuzon të njëllosën dhejnë ti me, qëfar dolloj mënyre. Gjithashtë nga ta që i ka përën pejgamberi s.a. s.a. është, a që jepë në rrugë të Allah gjallëvala, por është të shumë i sinqert, e sinqertë, e mshifë së dekanë ati, e mshifë mështë mshif në ti, Sotçi a çajap e djathta e tij nuk e din e majta e tij ja aftë. Ës normal nuk qish nuk e din e majta. Po aq më do të mëm shef saçi më shif, sa pas mundësia se majta ti, dit, e tij më së ditë kishte më e vurtë. Gjithashtu ka formuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam jashtakon e shtatë vetat ata të cilët do thotë men endere mu'assiran kush i jap afat borxhinit, amb pashteti i cili me vërtet ka dashme kthy borxhit, po tenton me kthy borxhit. Po mundohet me kthy borxhit porë çrpruv nuk po ka mundsi. Kërkon afat shtyrjes dhe ia shtyn për nitë Allahu te gjall. Edhe ky edhe një është te Allahu te Zot, e, e të tërë që ka pranë pejgamberin sallallahu aleyhi ve sellem. Andaj të ndërzojmë kundëj nga përto situata të frekshme për këto probleme, edhe për kategorinë njerëzve që do të jenë në hjën e Allahut te Zot. A nuk duhet të ketë një motiv i madh më të vërtetë që shikojmë sa më tepër kategori të përfshihemi në to që për mesur i sigurojmë vetës o njësit të këllahu që levo ala një, një qëndrim më kvaletiv, më cilësor të këllahu të barë e këtë ala. Dhe që dhe ashtot, duhet të aveqen nga këto edhe një gjë të fundit për këtë pitë. E pamësa atë ditë, ka njerëz që rrinë kohë të gjatë në këmë, në djerëz, në vërtërsi, në ciklete, por kallët atilë të cilët nuk do të jenë kështropësat. Dhe sot do të jeni në hadhjet Allahu xhala wala e do sot do të jeni edhe të të hipur në koltuqe. Këto koltuqe, këto ulse janë, sa të pejgamberi sallallahu alajhi ve sellem menabira min nur. Para menat këto janë vërteta, qase për tu kalembru pejgamberi sallallahu alajhi ve sellem. Ata leçe nuk do të tjeni sikret e diellit. Leçe nuk do të tjeni në në në në presulin e gjehrimit që vërhën këta, jo që nuk do të tjeni këtu. Ata do të tjeni freski, do të tjeni fllad. E endë pash, pash pëllimi, kjo në gjennet, kjo në qëndërimi veç. Do t'jen të unë në koltuqe, dhe jo të lëllë e koltuqe. Me nabire minur, të unërë Allah dhe që farë koltuqe, të unërë në koltuqe të drites, dhe të ngritur lartë, sa që këtë pozicion dhe këtë mirësi që Allah këllon, dhe të hakejnë lakmi për këtë edhe vetë pegamber të Allah të të zëgjel. Kushe në këta njerës? Me qëka e fituar në ta këtë privilegjë? Me një vej për të madhe Ja ndasht për hirtë Allah Azzahu Gjallahu Ja ndasht për hirtë Allah Azzahu Gjallahu Anda i shikoni sa e vdersan Dhe sa e qmën Allah Azzahu Gjallahu ala Bashkimin me mësë muslimanme Dashrim me syna Respektin Mos të në qmën, mos të përçan, mos të ndahen Mos të kemë për një mëzveti Apo? Këse këtë e urën Allah Azzahu Gjallahu Dhe lë momenit kër musliman t te kanë lënë problemet, largojnë zilinin, hasidin nga vetja tyre, apo nuk përgojua, nuk ndonçmuan, nuk barti fjalë me zvetë. Përkundazi, përkundazi duan emër të Allahut, dihmoan emër të Allahut, përkroan emër të Allahut. Kros me zvetë të shumtë të kësaj që i erin këtbot, që është këtëm vetë, arrin edhe të jenë të privilegjuar të ngritur në ditën gjykimit. Andaj nganjere për shkakun të bie që, ndoshta, pak të sh Po thëmë, maj, ta ule shvete për a vlahut tonë, ule, nga se të ngritë Allah ja mullë kjama, nga njerët bje që në është atë durash ma shumë nga vlahut, se që duhet, apo, dura, nga se ma mirë durash panë këtë botë, se sot atë durash djelën bëjko këtë dhe letë në gjukimit, adhe tjeshtë, nëse të të në Allah me të falë, falë, nëse të të në Allah me të ngritë, apo, Gritun këtë botë me, për më të mire me dëvesmin, gritun me modesti Gritë Allahu gjennë nëra ditë në gjykimit, të fërë Përndaj, kjo është sitata e asë dite Endë dhe pa ardë Allahu me gjyku Kur vje gjykimit, vje dhe shpëndare e fletushkave Gjdo kështë e merë, që të orë në vetë, të fërë E kjo pasë e është gjendë e të të të lasën për te në takim nashën Por më lëni të përbyllin më një fjolë këtë që të t sikur se e kam përmend. Gjithashtu ato që u thanën më tani, të gjitha këto janë të bazuar në fjalët e Allahut Kur'an dhe fjalët e pegamës së hadithe, në hadithat e tij. Qi biese jo që janë të vërteta, po janë më së vërteta. Jo që janë bindje, po janë më shumë se bindje. Apo jo që është realitet, po është për te realitetit, shumë më së vërtetës çka këto komendon ata. Dhe, dhe shumë më së vërtetës një herë kanë më konqë ciklat Në shumës të vërtetë se njerka me kund kush të sigurojm? Cili do të jesh ti? Ku do të jesh ti këtë gjatje? Ti vendos. Nëse të ka vendosur Allahu në udhëhecqje, bëhu i drejtë. Nëse je i ri apo ndërtoi karrierën tënde me ndihmën e Allahut xhallahu ala, e mos e nje Allahs me xhallahu, lidhëza me xhamin, duaj me dikon për të Allahut, apo rruaj ndirin tënd, jap në rrugt e Allahut, ndihmo njerëzve që me dëvërtet, të sigurash nesër një qëndrim më dinjitaz, më të sigur të paralat gje levala dhe bi gjitha kujdesu për qëndrimet ditore që i ki paralat për, për namazin tëndë, që nesër këto qëndrimet ditore paralat të sigurë një qëndrim të sigur të dhe të mirë kër delsh paralat me dhe në lagari. Allona i lesoft ato vujtja to, me dëvërtet, të mere që onë i përmenat disa për tyre e shumë ka që jam përmenë me vërtetë që e rënqetit trupin e njerëzit vallallajë edhe ndoshta me kohë të gjatë nuk e lëndërhat nëse meditojn nga ajo që e prret në një të ardhme të afërt të ia. Por mundësia, por mos qenë kështu, por për çdo dyshë është ekziston. Ajo mundsi durë ke skaduara po atij sot. Çdo ditë që lind dielli dhe perëndan afati i skadimit të kësaj mundësie është duke kaluar. Prandaj ta shfrytëzojm kohën të ndrojëser e të ruhemi Mos të them do ta bëj inshallah, do të pendohem inshallah, do të përmirsohem inshallah, do ta bëj këtë. E kam dërmand, po valla komunoj për këtë. S'kaç ka më dënuar. Mos u hamend, ktheju Allahut të al gjallë. Bua ambicioz, motiv, shojë koha sa të mundesh, pasi nuk diet kur dal nga kjo botë e pastaj do të kërkash që të vesh në këtë botë me përmirësuj qëndrimin, por nuk do të kesh mos gjetur. Allahu na udhëton rrugën e drejtë. Allahu na lehtësohet të kësaj bote dhe Allahu na dha shtimin në jetën e kësaj bote. Dhe Allahu në dhajsh të mirën botët jetër, dhe Allahu në ruët nga dënimët dhe përitimet e pakënësme në ditën e gjukimit dhe nga zhjërë i gjennimet. Mëka që përdofondë, Allah i shbëlehetë, wa sallallahu ala muhammad, wa ala alih, wa sahbih, wa sallamat, asim e këtëra.